وَأَيْنَ قُرْطُبَةٌ وَنْدَرُ الْعُلُومِ فَكَارٌ من عَالِمٍ قد سما فِيهَا لَهُ شَالُوْءٍ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مُدِلَّ له ومن يُلِّل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان الله من دين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين أمن تقول الله حقا تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين أمن تقول الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd fa'ina khairil hadithi kitabu Allah wa khairil hadihadu Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa umuri muhdesatuha wa kule muhdesatim bida wa kule bid'atin dalale Večera se je da ćemo govoriti o temi svetost muslimana koja ukazuje na to ono što bi prvo palo na pamet je da se misli tu na na hadisima po putonog kojih bilježi Ibn Majah i Tirmizi od Abdullaha bin Omara u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alayhi ve sellem sjedio ispred Kabe i rekao kako si ti lepa kako je divan tvoj miris i u nastavku kaže da je da je krv muslimana veća od svetosti Kabe u tom značenju. Pa ovaj hadis Šeha Alban na jednom mjestu cijenio slabijima, na drugom mjestu vi na osnovu više rivajete tako dalje, ima ima slabosti u, u, u svim hadisima. Ili sličan hadis, a nam pada je napajen dvizan za ovaj naslov, a to je uh, onaj hadis što se prenosi da je da je nestanak dunja luka lezevalu le dunja ehvenu indi Allahi da je nestanak dunja luka, Manjiji, a nebitni uh, <clears throat> i manji mizerni kod Allaha dželešanuhu od ubistva bespravnog ubistva muslimana takođe ita hadis ima ima u sebi slabosti i u ovom kontekstu ili ovom kontekstu i le hadisonaj koji ne tim rečima uopšte da se sruši Kaba kamen po kamen da je to, da je to blaže od od uh, ubistva odnosno od krvi muslimana bespravnog bespravno ubistva muslimana i u tom kontekstu znači, ima više rivajta više hadisa u takvom značenju u svim tih hadisma ima slabost iako je potvrđeno naravno u vjerovodosvenim hadisma uh, Muhariji muslima zabrana, zabrana uh, bezpravnog ubistva muslimana odnosno potvrđena je svetost života odnosno zabrana zabrana oduzimanja života bespravnog oduzimanja života muslimana. Međutim ni nam ni mi namjer već o toj temi, nego je zanimljivo da su, da su komentatori uh, hadisa jednog od hadisa koji uh, koji koji je imam nevevi uvrstio u svojih takozvani 40 hadisa odnosno 42 hadisa u uh, osmi po redu u kojem ima uh, ovaj Onako indirektno govori se o toj temi, pa su naslov stavljali ovaj, komentatori tog hadisa sa tim naslovom, Hormetul Muslim, Svetost Muslimana. Iako hadis u stvari govori o drugim stvarima, o drugoj temi, a to je tema naredbe borbe naredbe, borbe, poslaniku s.a.v. protiv ljudi sve dok ne, ne izgovore še hadet i dok ne bude obavljali namaz i davali zekat, a da će račun polagati kod Alaha Đelešanuhu i da je, a kada to uradi da im je zaštićen, spomenut ćemo ta hadis i šala, da im je, kada znači, to uradi, to troje, onda im je zaštićen i, e, i život i, i metak, a račun će polagati kod Alaha Đelešanuhu. Znači, kod tog hadisa, hadis imu te Fekunalehi, spomenut ćemo ga i šala, e, znači iz tog hadisa su neki komentatori stavili ovaj naslov. Iako je ovaj naslov uh, nema nema direktne veze sa ovim tekstom hadisa, je preče da se da se stavi neki drugi naslovi. Uh, I čak možda tri, četiri druga naslova prikladanak za stavi ovaj naslov. Ali eto on je malo blaži ovaj naslov je blaži Svetu muslimana i blaži od konteksta od teksta hadisa. Od teksta hadisa sa koji zbog ovog hadisa nas obtužuju da nam je vjera da nam je vjera ovaj Bez bezkompromisna da, da po islamu ili ćeš primiti islam ili ćeš ovako kako je spomenuto u hadisu pa onda to ovaj, savremeni neki uh, daje savremene neke daje ili čak učani ljudi ovaj hadis ovaj, tumači na način na način Uh, koji njegov značenje se ne može tako tumačiti. Uglavno doćemo do toga uh, da mi krenemo ovako jednim redom, redom vezano za ovu temu, a to je da počnemo od hadisa Mutefeku na lihi koji bilješ Buhari muslimus fad vasa hiha, a to je onaj poznati hadis od, uh, uh, u kojem su uh, se raspravljali Ebu Bekr i Omer radijallahu anhuma, odnosno u tekstu hadisa je došlo Uh, ode od Abu se prenosio ovaj hadis kaže lemma tu fira sallallahu alayhi ve kada je preselio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem Sidik badahu i kaže njegov halifa njegov nasljednik je bio nakon njega Abu Bekr Sidik onaso <coughs> kaže ko men kfera menal uh, arab a kaže učinio je kufar ko je učinio kufar od arapa ono poznato onaj poznati period Riddeta otpadništva za vrijeme Abu Bekra nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je bio jako bitan i presudan momenat nevjerovatno ovo je bilo nevjerovatno strašno vrijeme zamislite znači a, za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem njegovog života skoro citavo arapsko poluostrvo je primilo prihvatlo islam i nakon njegove smrti a, Svi se odmeću, osim mekke Medine i Taifa, ta tri grada. I nema sumnji da je to strašno, da je to bil presudan moment. I ovo što je odradio Abu Bekir, što je učinio, Allah Žešano je sa njim sačuvao vjeru Islam. Da je on za dvije godine vratio sve ponovo pod, ovaj, pod kalup, odnosno pod last, Ponovo je vratio sve kako je bilo a dan deso desio se opšti riđati otpadništu kaže je završio vjerovjesnik poslanik znači sad vraćamo se na, na staru na čemu smo bili tada kada se to desilo ovo govorim onako je malo ovaj sa sa, ovaj, sa strane Sirije onako kad se, kada kada slušamo Siru kad anaziram ovaj događaj e, siru naravno e, bubekra znači ovo je nevjerovatno velika krupna stvar ovaj događaj ovo odmetništvo nakon smrti poslanika, sallalahu alaihi veselem. I e, Ebu Bekir je odlučio, ovdje to tu prešučenu hadisu, Ebu Bekir je donio odluku da se povede borba protiv otpadnika. Jedni su totalno ostavili islam, a drugi su e, odvili da daju zekat. Kaže, davali smo ga dok je bio živ Muhammed sallallahu, ali im se ne posle njegove smrti mi ne damo. Ostalo su, na ostalom su ostali. Ostalo su prihvatili. Znači nama pus ostalo to prihvatamo, ali zekat nećemo davati. Pa je Bubekre odlučio da se bori da pokrene naravno naredio, pokrenuo, uglavnom slavu je Haldi bin Velida i tu je naravno bjes, bjesnula sablja Haldi bin Velida u bitkama i ne samo tu u ratojima riddeta, nego i nakon poslije oslobađanja Iraka i Šama, odnosno osvajanja. I onda se pobuni Omer. Pa kaže Omer, kaže Omer, tako hadi nastavku hadisa, kaže Omer li ebi Bekru, kaže Omer Ebu Bekru, kejfe tu katilu nase wa kad kale Rasulullahi sallallahu alayhim selem, kaže kako da se boriš protiv ljudi, kako uh, hoćeš da se boriš protiv ljudi misli na, na to što je Abu Bekr naredio, imao namjeru da se, da se povede džihad protiv oni koji su odbili zekat. Kaže, kako da se boriš protiv ljudi kada je Allahu, poslanik s.a.v. rekao umirtu enu katile nase a to je u stvari ovaj tekst sadisa koji mi večera sada ćemo da govorimo. Umirto, samo u drugom rivajtu, na. Umirto enu katile nase, hata je kuulu la ilahi ilala. Nariđeno mi je. Kaže, poslanik sada, nariđeno mi. Koga vam u nariđeno? Onda Allah će naređen me da se borim protiv ljudi sve dok ne kažu la ilah ilala sve dok ne kažu la ilah ilala fa men kale la ilah ilala pa ko kaže la ilah ilala fa kada asa me mini uh, malehu a nefsehu pa ka, kaže ko kaže la ilah ilala sačuvao je od mene svoj imetak i svoj život illa bi hakiha osim sa pravom la ilah ilala Uh, Allah, a, la, a račun će polagati kod Allaha dželešanuhu. <coughs> ovaj rivajac je malo narodno razgoj od onog osnovnog koje ću mi spomenti koje je hadisa, koje imam nevevi, stavio u 42 hadisa koja je izvojio na kojima je zasnovan islam. S tim da je početak, početak hadisa isti. Ovo, umir to enukatel nas. Nariđujem da se borim protiv ljudi. Sve dok ne izgovore šehadeti. S tim da u ovom rivajetu, u ovom rivajetu, što ga, navodi, što ga navodi Omer Ebu Bekr kao dokaz, ne, nije došlo u ovom rivajetu, nariđeno da se ponipiti ljudi, sve dok ne kažu lajla hilela, vojukimu salavu jutuzaka, i, i obavljaju namaz i daju zekad. Kao što je došlo u rivajetu, u kojoj ćemo spomenuti, koji je osnovni hadis u 40. nevoji hadisa. I to je ono ona ona mala nejasnoća koju treba pojasniti. E, Omer, Omer dokazuje dokazuje Ebubekro sa ovim hadisom. E, Nači ko, ko ko ko izgovori Laila Hilala sačuvao je svoj e, svoj imetak, svoj život. Pa kaže njemu Bekar odgovara mu kaže wallahi la uqatil lene man farqa بين الصلاه والزكاه. Tako mi Allaha. Kaže boriću se, sigurno ću se boriti e, protiv ono ko pravi razliku između namaza i zekata. Fa inne zakate haqul malik, kaže, jer zekat pravo u imetku. Wallahi, lau mena'uni i kalen, kanu ju eddunehu ila Rasulullah sallallahu, laqateltuhum ana mena'ihih. Kaže, tako mi je Allah, kada bi mi uh, uh, odbili da daju uh, povodac koji su davali, Allahom uposlaniku ja bi se borio protiv njih zbog tog odbijanja a uh, onda Umar zaključi فقale Umar فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد kad صدر أبي بك kar je tako mi Allaha kaže ma هو illa أن رأيت Uh, video sam, razmislio sam, pokazalo mi se, postalo mi jasno ene Allahe kad šereha sadrbe, da je Allah džašanuhu uh, rasprostranio prsa Ebu Bekra lilqitali, za borbu feareftu enehu lhaq pa sam onda spoznao da je to istina. Hvala smo tefeku na leji. Uh, naravno, kao, uh, možemo reći, kao argument, uh, ovdje uh, je zanimljiva stvar, I to o tome govori čak i Ređeb. Da ovde u ovom hadisu Ebu Bekr pravi e, analogiju na namaz. Kaže Ebu Bekr, tako mi je Laha Borčiso između, Borčis Patagonov koji napravi razliku između namaza i zekata. Pravi analogiju na namaz, a u hadisu ovo koji spomni, omer ni nije spomni namaz, nego koji izgovore lajla hilala, sačuvuje svoj život svoj mjetak i svoj život. Što znači da su ashabi, to kaže i Rađep, što znači da su ashabi bili složni oko toga da uh, onaj ko, uh, ko ostavi namaz, ko nema namaza, da se treba boriti njega. Nagdje bio problem oko zakata. Pa je onda rekao ovo što je rekao uh, Omer radi uh, Omer Radijalan. Naravno poslije toga Slabi, shabi i e, to se smatra tretira se da je da poslije toga nakon ovog nespor, e, spora ili rasprave između Ebu Bekra i Omera, radijalahu anhuma e, tretira se da je naom iđma shaba, da ono što su radili borili se protiv, e, protiv e, otpadnika i protiv oni koji su, su odbude daju zekat. <clears throat> I ovdje to naglašava, znači, Ibn Ređeb da je ovdje, da Ebu Bekr pravi e, u dokazivanju tog što je uradio što je imao namjer da uradi u dokazivanju on pravi kıjas na namaz, pravi kijas analogiju zekata na namaz, što je jako zanimljivo je što znači što znači tako kaže jel, ibn Ređe. što znači kaže da je da kaže ne, qital etar ki borba protiv oni koji ostave namaz. Ode kad znači skupina se neka dogovorila o nekom mjestu rekli mi sve prihvataju islama, samo nećemo klanjati. Ostalo nam sve leži, sam nećemo klanjati. Znači, borba protiv tih uh, koji ostavi, uh, te skupine koji ostavi namaz, uh, iako sve ostalo izvršava, znači, na tom kaže, I ređe kao, znači, na tom je bio i džmaz haba, muđme ali ih. Pa je kaže, analogno na to, Ebu Bekret dokazivao i zekat, da ne ima razlike između namaza i zekata. <hlas> A vidjet ćemo poslije učinjavci uh, pravi analogiju i novu. Spomenut ćemo to poslije inšala. Uh, uglavnom, znači, ovo je taj osnovni hadis koji govori, koji govori o tome koji govori o tome i, uh, znači, osnova je ovdje po pitanju ovog pro propisa uh, naredbe uh, uh, poslaniku sa lalavom celom strane alađa da se bori proti ljudi dok ne izgovori šehadet. Osnovni hadis i, trebu, znači, on bi treba biti osnovni u ovom poglavlju je hadis Uh, i došlo više urivati od više ashaba, uh, mi ćemo izvojiti ovdje uh, hadis od Alije radijalahu anhu, također Mutefakun Alihi. Osnovno je, znači, uh, i to je ono što ibn Ređepš u komentaru ovog hadisa, uh, on kaže, jel, uh, onaj, da je osnovna stvar, uh, odnosno, da je praksa bila poslanika salallahu alijem selem da kada neko izgovori lajla hilala, da se prihvata njegov islam i da ni se tražilo od njeg, moraš ovaj, izgovoriti lajla hilala, odnosno dva šehadeta i e, moraš nam sad obećati da ćeš klanjati i da ćeš zeka davati i da ćeš ovo i ono, znači nije tu traženo od njeg. Traženo od njeg znači, osoba koja izgovori lajla, odnosno dva šehadeta prihvata se njegov islam. U osnovu, znači to početku. I zato je Ibn Režib odmah komentaru hadisa kaže ovde ovaj kaže uh, minel ma'lumi bidarure nujno poznata stvar u islamu kaže an-nebi sallallahu alejhi ve sellem kana yaqbalu min kulli men jaa'a e, min jaahu e, uh, yuridu dukhula fil islam shahadatin faqat kaže da je Allahu poslanik sallallahu alejhi pri, ve sellem prihvatao svako ko hoće da uđe u islam prihvatao je dovoljno bilo da izgovori dva shahadeta a mi čudotno ne samo dva shahadeta nego čak jedan shahadeta E, sačimo spomenta jedan šehalet. Kaže vojası uh, mu demehu ubidaliki. Tima kaže bila sačuvana njegova, njegov krvon sa njegov život. Voje je je aluhu musliman i time ga je tretirao muslimano. Uh, kaže doka zato je kaže onaj onaj poznati uh, poznati dogačaj uh, također hadis mu tefeku na lehi od Usame ibn Zeida kada je Usame ibn Zeid ubio čovjeka koji je govorio la u borbi u bitki stiga ogajunz govori la on illallahu bio i onda su bavjestli poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga ubio nakon što je rekao la ilahe illallah u kontekstu negiranja toga kako ga je mogao ubiti čovjek izgovori la ilahe illallah pa kaže o njemu kaže on je rekao la ilahe da bi sačuvao svoju glavu jelmo znači borio protiv naz pa kad je vidio da će biti ubijeno onda la ilahe illallah. Ja. Uh. U pa moje ovaj ova priča za događaj sam gladan ni na cilj o tome pričam. Point je ude da je osoba izgovorila la ilahe I to ne izgovorila dva šahada, ne izgovori la ilahe illallah Rasullah, Muhammedur Rasulullah, nego samo la ilahe uh, pa, pa to nek, nek nam bude to ovaj neko, neko pitanje, ude nagradno da O, a, kako to je a, došlo je u, u, u jasnim hadisima treba se govor dva šehadeta a ovde u praksi poslanih sallallahu alajhi ve sellem prihvat o ljudi ko kaže da da time sebe zaštitio gdje je taj drugi šehadet kako se to kako se to onda pretumači kako to spojiti jel, u, u svemu ovom ovde <clears throat> Uglavnom, kaže Ibn Ređeb, znači, ovo je nužno poznata stvar. Da osoba koja izgovori dva šehadete, da je to dovoljno da, da, da se prihvati, kao, da se tretira kao musliman i da zaštiti svoj život i svoj metak. A onda, ovaj, znači, dolazi nam ovaj hadis, Dolaz nam ovaj hadis kao uh, da donosi neku nejasnoć koji hadis znači taj osnovni hadis od Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma kojeg naveo imam nevevi, u vrstioga u 40 u svoj 42 hadisa na kojima zasnovan ko, uh, islam U tom hadisu je došo da Allah Allahu poslanik sallallahu alajhi wasallam rekao mirto janu katile nas naređeno da se borim protiv ljudi hata ješka do en la ilaha illa Allah da nima drugog boga osim Allaha nema drugog istinskog boganstva koji zaslužuje sebe osim Allaha je anu en Muhammeda rasulullah Muhammed Allahu poslanik wa yuqimu salat znači ne samo dva šahadeta i da obavlja namaz wa yu tu i daju zekat, fa idha fa'aloo zalike kada to uradis vetrojovu as-samo minni di mahum walahu sočuvalu su odmene svoje svoje živote i svoje imjetke illa bi haqqi lislam, osim sa pravom islamu, ovo, islam, ovo bi haqqi lislam to je rivayet od Buharije. Uh inače u drugom rivayatu možda bi haqqihi osim sa pravom uh, njegovim, misli se na Layla Hilala. Kaže wa hisabuhum ala lahi ta'ala. A kaže njihov račun je kod Allahu račun će polagati kod Allahu dželal. Hadis mutafekun aleihu on Ovo Ovaj hadis kojeg je naveo nevevi u tih 42 hadisa koja, na, koji, na kojima je zasnovan islam. Pa i pa režep znači, kaže ovaj hadis ima, ima jedan problem, a to je da su spomenuti ovdje tri stvari, a znamo, nužno poznato da je poslanik s.a.v. prihvatao i navio taj hadis od Usami, da je poslanik Salam Salam Salam, prihvatao to da čovjek izgovori dva šehadeta i da, da je time sačuvao svoj život i svoj metak i da, da se tretira muslimana. <clears throat> I onda je to Ibn Ređeb, ovaj pojasnio o čemu se to radi, pa ćemo to navesti inšala. Prije toga, prije toga ovde, ovaj, samo da navedem jednu vrlo bitnu stvar, prije što uđemo u uh, detalje ovog uh, tumačenja ovog hadisa, jako bitan hadis, jako škakljiv hadis. Škakljivost ovog hadisa dolazi e, dolazi sa strane toga što ovaj hadis uzimaju nemuslimani često u svoja usta i dokazuju, dokazuju po mnjihovom razumijevam kako su oni skontali islam a, kako je islam a, vjera netolerancije. Kako Islam eh, onosnom eh, kako je muslimanima naređeno, da eh, ratuju proti svih, da osvoje sve i da to nema jel, i, eh, ovaj da je ova priča o tome kako je, kako se, kako je Islam eh, zasnova na miru, na suživotu, na prijateljstvu, kako je to priča za malu djecu. Jer šrijski tekstovi kaže, Vaši šrijski tekstovi eh, ukazuju na to. <hle> E, to se desilo znači ova, ovi ovakvi dokaziran sa ovim hadisom ili sa ajetima u kojima je došla naredba borbe, džihada a njih je mnogo i sa ovim hadisom dokazuju, znači mnogi nemuslimani su dokazivali u određenim radstvama ili tekstovima pisanjem kako je islam takav od naših ovdje iz naših krajeva imamo jednog eksperta iz Srbije Miroljub Jevtić ako nisam pogriješio, doktor doktor a, kao specijalista ovaj za politike doktor političkih znanosti i on je on je, ovaj osnivač neke uh, nekog odjela katedre za za, politi, uh, za uh, politiku religije ili uh, u tom kontekstu jedan odjel u, u, u, i smatra se on se tretira kao da je neki ekspert za, za islam i malo malo ga zovu na kakve ovaj pravi ovaj, emisiju ili predavanje, govori o islamu. I on, on tvrdi da on u, u, u stvari govori pravu, da on objelodanje pravu sliku islama koju mi muslimani krijemo. I tvrdi baš ovo, jel zaznivajući na, na ovom hadisu i drugim, kako je, kako je islam vjera u stvari koja ne trpi suživot sa drugima. Islam je vjera a, koja hoće da zavlada svijetom i da bude... A, da je, je bude svi u pokornosti i to su osnovni principi vjere islama i od tako islama od početka Kreena u zadnje vrijeme samo znači muslimance kaže kriju nisi pokazal svoje pravo lice i tako dalje priča određene stvari neki stvarma je istinu rekao u nekim stvarima je malo ovaj pokazao da ovaj, i narod kako bi on imao je pravo istinskog znanja ako ni učio iz pravih izvora od pravih ljudi, ovaj, ovaj ima mnogo grešaka ili da ovaj drugačije on provala u tumačenje određenih pitanja. Ovaj ali zanimljivo znači oni slični njemu da tako obtužuju islam, da optužuju islam da je da je da ima takve namere, odnosno muslimani sad kaže zato što su slabi, oni znači kriju to da bi da hoće da zavladaju i uspostave šerijat svugdje u svijetu i da hoće da svi budu pod njihovom kontrolom, pod njihovom komandom a da islam bude gorni, a, a lažno se kao predstavljaju da hoće, da su oni za mir, da su oni suž, za suživo, da, da, da su tolerantni i to misliju kao su oni ali da bude pod njihovom kapom. pod njihovom komandom. Euh, uglavnom ovaj HDS mi vratimo ovako na na ovo šerijsko ovoga. A, ovaj a, jer ovaj hadis, znači ovaj hadis ne samo ovdje kod nas navodim ovaj primjer kod nas tako u arapskom svijetu dolaze su određeni nemuslimani u određenim nekakvim emisijama gdje su se raspravljali sa, i čak sa učenim ljudima oko toga ovaj, kak, kakvom je vjerom došao Muhammed odnosno došao da ljude sve nasilu sa mačem sa sabljom uvede u islam ko neće islam zna se šta mu slijedio tako pokušavaju da tumače i dokazuju sa ovim hadisom. Uh, uglavnom, ovaj hadis, ispravno da ovaj hadis govori o onom, u stvari potvrđuje ono što je došlo i u mnogim kuranskim ajetima, a to je uh, propisanost džihada, došlo nekoliko kuranskih ajeta, kutib alikum unakitalu, bahu va kurhum lekom i do kraja ajeta, propisujemo se borba, ona, ona je vama mrska i tako dalje, ili u drugim ajetima, u kojima se jasno naređuje borba vi znate džihad je tekao kroz četiri faze pro, uprilikom uh, propisivanja zadnjih propisa džihada a to je u početku bila zabrana džihada pa je posle dozvola bila kad, uh, da se uzvrati onima koji napadnu muslimane Onaj, pa je posle došla ovaj uh, opća mobilizacija narod sve mora da se bori pa je posle došla je uh, da, da je fartkifa je on ćemo je većina učenjaka da je da je džihad fartkifa je Uh, ovaj hadis znači govori o tome da je muslimanima uh, vođenje borbi džihada kao znači tumačenje onako kako su ga pretmačili uh, učenjaci ovaj hadis i što ukazuju naravno haditi koji poduprije drugi širijanski tekstovi da je da je uh, far, uh, da je Allah šanu propisao učinio farzom borbu muslimanima i da je, je ispravno da je to fard kifa, ne farda ajna. Zbog čega borba? Zbog odbijanja, znači, napada neprijatelja, a i, znači, one dvije vrste džihada postoji, znači, džihadu, džihadu Taleb i džihadu Def. Džihadu Def, znači, džihad, mada ta terminologija ne postoji u šarijetu, ovom savremenom terminologiji, na, na, napadački i odbrambeni, ali to možemo, možemo tako i prevesti, znači, džihadu Def, znači, kada neprijatelji napadne neprijatelj, neprijatelj, nemuslimani napadne muslimane, pa da se muslimani bori protiv njih, da ih da ih uh, odvrati da ih, da ovaj sačuvaju svoje sva mjesta pokrajine zemlje a onda da džihadu talebili džihadu dava se zove onaj kako ga uh, ne može man život napadačkih napadačku borbe napadačkih a to je džihadu talebnači uh, džihad traženja neprijatelja u njihovim domovima njihovim zemljama I džihadu dava to je jedan tisti džihad znači džihadu dava džihad davi odnosno borba za širenja islama I to ono što je teklo. Znači ono što je teklo kroz istoriji Islama i to je tačnost je činjenica da se Islam širio sa džihadu, džihadom uh, Dave i džihadom Taleba. Kada su muslimani uh, nenapadnuti išli i, uh, i širili Islam u susjedna zemlja van, uh, van uh, Arabskog polostrva. Uh, širili su islamsku vlast, na znači, to je činjenica, širili su islamsku vlast sabljom A, a, a islam, znači nisu ljude prisiljavali u islam, nego je primali su ljudi dobrovoljno. Koje je htio da primi islam, primio islam. E, znači nakon određenog, znalo se znači dešavati u mnogim mjestima da, da su spostavili vlast islamska, a da ljudi nakon 50 100 150-200 godina u tom mjestu postepeno primaju islam. Kada su videli prednost islama i dobrovoljno ga, znači ne, e, iz određenih, možda neko iz određenih dnjalučkih stvari, materijalni primi islam što nema smjetnje u islamu ili da, da na takav nađen uđe u, u, u islam. Uglavnom, znači, to je, je poznato i to je činjenica. Znači, govorimo o tome da je sa ovim hadisom i ajetima mnogim drugim hadismama, propisan džihad. Znači, da bi se uzdigao Allahova vjera, da bi se uzdigao zastava islama, zastava ispravne akide, pozivanja u teuhid, da, da islam zavlada u svijetu, to je tačno, i da je u slopu toga došlo izuzetak. Ova opća naredba ovdje koja je došla, umirtenu mir, katila nas, narednju se borim protiv ljudi, ovdje ljudi došli izuzetak, došli izuzetak su ehli kitabije, na osnovu kuranskoj ajta suri teuba, katoli ladine la yumna bilam i tako dalje, onaj ajta u kojem da spominjeći džizja, gdje su izuzeti ehli kitabije, ako neće prihvati islam, mogu da daju džizju, U vjerodoslovnom sunetu je došlo u hadisu Buharije da se potom pri tome priključuju međusije. A onda u drugom hadisu kod muslima je došlo, inače, opet većina učenjaka ima određene razilaženje, a to je da se džizija prihvata i od svih drugih, ne samo od ovih. Znači imamo tu razilaženje među učenjacima. Da li se džizija prihvata od svih nemuslimana, ili samo od određen. Pa manja skupina učenjaka smatra da je pri, Džizija prihvata, uh, jedni kaže samo od Ehli Kitabija, drugi pridružuju ono što je došlo u do hadisu, uh, da je poslani silu uzeo Džiziju od Međusija, uh, Heđara, uh, da se pridružuju tu Među, Međusije, na tom manja skupina. Većina učenjaka je na onom drugom stavu, a to se, da se prihvata Džizija od svih nemuslimana uh, koji neče da, da prime Islam privata se od njih džizija i da žive pod muslimanskom vlašću. I to je teklo kroz historiju, znači, ovo je bilo u praksi, ovo, on, po ovom drugom mišljenju, znači, ovo je većina učenjaka i to, i to se dokazuje sa hadisom u muslimu, uh, dužem hadisu u muslimu, kojem pojašnjeno, iz kojeg se konteksta tog hadisa, iz odnosno teksta hadisa, se razumije uh, da, da se uzima džizija i od bilo, i od mušrika i bilo koji drugi nemuslimana. Oglana malo toga to ga posti razilaže među učenjacima. Uh znači ovo sam ona znači, da ovaj ovde hadis znači nema opće značenje nego je nego je ograničeno njegovo značenje, znači da se bori proti ljudi osim oni koji koji hoće da znači, da daju džiz, ako ne da prime islam, mogu da daju džiz a konečeni džiziju onda znači poznato na tri šarta koji su e, mužahidi odnosno muslimanska vojska davala davala ovaj e, mjestima zemljama gdje su, muslim, gdje su gdje muslimanska vojska dolazla napadala a o tome e, sad znači ovaj hadis i drugi e, a, drugi argumenti šerijski govore jedno jako za njegovu mesele o njoj rijetko ko priča i bolje da se ne priča niti do baš vremena ovaj, da se priča o njoj ovaj, a to je da li je Da li je osnova između muslimanske zemlje i nemuslimanskih zemalja, da li je osnova mir, da li je osnova sil mir ili osnova rat? I tu poznata mislila čak zanimljivi stvari, da su četiri mezaba i većina učenjaka, i skoro svi učenjaci, neki spominje čak i džman na tome, da je osnova između muslimanskih zemlji i nemuslimanskih zemalja, da je osnova rat. A da je mir, da je mir izuzetno stanje kad se sklopi dogovor kaslo bi dogovor o ne i da on treba biti privremeno što se četiri mezeba i većina učenjaka to su fiskim knjigama jasno pojašnjena i dokazuju to s kuranskim ajetom kat ja ladina eh eh ja ladina kufar va ledu fi kun gilda surta alba o vjernici borite se el uh, ladina yaluna oni koji su vam najbliži borite se protivniko najbliži od kafira Znači, da, da, i borba je tu naređena, konstantna borba. Tako su muslimani uvijek radili, nač. Uvijek je postojalo, znači, muslimani, kad su bili ove, Mevijska i Abasijska država, hilafeti, mm -hmm. uvijek su vodili borbu oko susjedni, nemuslimanski država. A vi znate ono što se prenosi da su, odičak čak i u Endelu su je to biru, da su imali onaj, a, da su imali one, one, onaj pohode koje su slali, a, koje, su, a, koje su slali muslimansku vojsku i ljeti i zimi. Imamo ljetne pohode i zimske. To se tako radimo u uh, uh, uh, Hilafetu u Endolosu, uh, i Abasijska država, i Mevijska država, tako, tako. i tako. Znači, I tako se, tako se širilo znači, muslimanske zemlje za uzimanjem drugih zemalja i širjenjem Islama u tim zemljama. Oslanjaju <tose> se na ovaj Kur'anski ajet, znači, da, da se borba vodi sa, sa prvim susjednim nemuslimanskim krajevima. I to je konstantno trajalo. Uglavnom, znači, ovo, ovo, ovaj argument i drugi normalni argumenti govore o toj temi, šta je osnova, da li je osnova mir ili je osnova rat. Naravno, o ovoj temi sad nema smisla govoriti, iz razgo razgova nema smisla govoriti, zato što smo danas, niti imaju hilafet, niti imaju neku svoju normalnu jednu državu. Ovaj, poniženi su, na njih se, kao što kažu, jel, nogi većinjaci odnose, na njima da rade po po ayetima u kojima došla ajet naših sabura i afva da, da prelaze preko određenih poniženja i da saburai na stanju dok, dok ne ojačaju i e, zato je pravo oni što jel ko, koji kažu jel, muslimani muslimani ovaj mada mnogi mnogi koji tumače ovo meselo drugačije tumače jel učinili su i kažu da je osnova da da u islam da poziva u mir i najčešći argument koji imaju za pozivanje u mir čak i imamo na knjizi onaj, ona je onda uh fik uh kako se zove od Said Asabika knjiga fik ja, da je osnova između tu u toj knjizi po glavu jihadu znači tamo da je osnova kad između muslimana i nemuslimana je mir silno inače mu argument kuranski ajet koji je uspješne odnosima on in, ga je mnogo oli silni Kaže, ako, kaže, oni hoće da da ovaj sklopi da, mir i da sklop se sa njima, to što da što posebno, jel, specialna situacija. One opće je dokaze o narodbi, ovaj, borbe. Eh, kaže, to se, jel, odnosilo na onaj period za vrijeme poslanika sa Llan Salaim. Uglavnom, ovaj, u stvari najjačiji mu argument to kaže, jel, da islamski pozdrav, es salamu alaikum, ukazuje, kaže, jak dokaz da, da je da islam u osnovi širi mir i silmi, tako da o, što je tema za se, ne, nećemo da odlutamo od, od ovog ovdje, znači, ali hadis govori o ovome. Hadis govori o ovoj temi. Eh, znači, ako je propisan džihad, propisana je borba radi širenja islama, radi islama onda je došlo u toku ovog hadisa, znači spomenuto to Šta je cilj te borbe? Da ljudi uđu u islam, izuzetak je ko će da dajniš džizu, niće da primi islam. Nema, a, laj, kraj, firdin, nema prisilu vjeru na osnovu koranskog ajeta. Iako kod tomačenja toga ajeta također ima razilaženje na koga se odnosi. E, nema prisile u vjeru, a u vjeri ima. Ima uvjere. Da roditelji, djecu prisilu u nekim stvarima se moraju praktikovati ostave harameći, izvršavaju izvršavaj i tako dalje. A u vjeru nema u vjeru da se nasilno uvede neko u islam. Znači to nije dozvoljeno A ako nekog namjerno utjeraju u vjeru, uvedu u vjeru. Da mu se prima islam ili ne prima islam? Kakva je progresa toga? Nekog se namjerno natjera da primi islam. Uh, ovaj, natjera se da primi islam. Kaže ili primi islam ili ćemo te ubiti. I on primi islam. Je li mu valjan islam ili mu redu islam? Pa će nam to neko odgovoriti poslije predavanja. Uh, znači u tekstu Hadisana govori o tome da znači da, da je narežena borba dakle ljudi ne prihvate islam, prihvataju islam ne uđu u islam sa dva šehadeta e, sa dva šehadeta u ovom hadisu ovdje znači u osnovnom hadisu Abdullahi bin Nomera radijalahu anhuma je došlo ne samo dva šehadeta treba i da obolja namaz i da daje zekat a onda im Režev, znači sad se vraćamo na taj komentar ovaj hadisa, onda im Režev kaži e, Znači, što sam malo prispovjeni, opće poznata stvar, nužno poznata stvar od Islama je da je poslanik, sallalahu, prihvatao od ljudi da izgovori dva šehadete, znači, time sa čitili svoje živote, svoje imetke i tretirao je kao muslimanima. Uh, odnosno, nije im poslanik, sallalahu, ali, vselem, kada hoće da prime islam, nije im uslovljavao da kažu morate, moraš znači, ovaj, prihvat da, da klanjaš, moraš prihvat da daješ zekad i onda kad to prihvatiš onda ste posto musliman. Znači nije im to uslovljavao. E, čak imamo ovaj hadis od džabera radijalahu anhu, e, hadis bilježik Ahmed Budaud e, u kojim je došlo, kaže da je Benu Thaqif, e, pleme iz Taifa, da su oni uslovili poslaniku salam salam, kad su htjeli da prijme islam uh, uslovili su, kaže uh, da ne daju sadaku odnosno zekat. da ne daju zekad i da ne idu u džihad kad prijim ću im islam, ali ne moju da dajemu zekad i da idem u džihad, da budem obavziti da idem u džihad pa im odgovorio poslanik sallalama sallalama i kaže uh, se je saddaku va i kaže oni će i davat će zekad i borit će se pa imam ahmed iz ovog zaključio iz ovog hadisa kaže uh, kaže uh, yasihul islam ala ispravan je islam uh, nekome ko ima uh, uh, šart koji je batil šart kaži, da neko kaže ko što imamo danas ono poznato ove konvertitkinje kad prime hoće primiti islam one kažu ovaj primi neke od nje primićemo islam ali da ostanem u braku sa svojim mužem koji je koji je kjafir, koji je na kufru ako je tako ako može tako ja šprimiti sam ne može tako ja ne šprimiti sam jer ne mogu ja sad rastvorat porodcu i ne mogu ja sad sa njim se razvoti tako dalje zbog i e, zbog razdorazi razloga i uslovi taj šart i onda š, e, šta je ispravno u tom slučaju da joj se kaže ne možeš primiti islam dok se ne raz, dok moraš automatski je batil sa njim ne smije živit sa njim batil je brak ako živi sa njim hrvim na čim ona primi islam znači njima je njima je batil brak Uh, njemu se daje tri mjeseca fore da primi i on islam ne smije se približiti postelj ako on ne primi islam znači ona je automatski uh, odvojena od njega to je pošarijato tako je praps osnovni međutim ako ona to uslovi sad, sad se gleda tu znači ako kaže ne ne može tako ne može živjeti sa njim on kaže onda no, nič ne primiti islam e, sad se tu Oj pa su izaše malo ovo, neobične fete po tom pitanju ovaj Potom pitanje kako, kako da se postupi, šta da joj se kaže, da ne otvaram tu temu. Eto, zanimljivo je i to pitanje. Ima veze s ovom temom. Znači ima veze s ovom temom uslovljavanja, uslovljavanja, primanja Islama. Kaže, ima Mahmed, kaže, ispravani Islam, kada neko primi Islam, a uslovi neki batil ili šart. Ka, recimo, kaže, primiti Islam, ali da mogu piti, da mogu i pja, dalje pjano biti i da mu se prima i da i, i kaži ti sad njemu kaži dobro sam ti primi nije problem i da on primi islam i e, e, i da ono i dalje na, ima namor da pije recimo da mu je sad ispravan to pojenta ovdje da mu je ispravan islam sa tim šartom ili mu nije ispravan islam ima ima mahmed kaže ispravan mu islam prihvata mu se islam ali kaže ba, šart mu je batil znači kad, prek, kad napravi taj prekšaj zna se šrijeski propust toga, kazni se i gotovo zabranimo se i tako dalje i tako i drugi šartovi jel? Uh, Ibn Režev kaže za ovaj hadis kaže uh, uh, postane nam jasno po ovom pitanju, znači jasnije je to ako pristupimo, ako se uzmemo kaže rivajete uh, rivajete ovog uh, hadisa koji govori istoj temi, a u kojima je došlo u kojima se ne spominje uh, nakon uh, dva šehadeta naređujemo da se borim proti ljudi sve da se govori dva šehadeta u kojima je došlo da se ne spominje da mora i klanjati i davati zekat. Pa kaže, od tih hadisa je od tih hadisa je hadis od Alije radijalahu anhu. Hadis također, uh, hadis o ovom rivajtu bilježi ga muslimu svom sahihu, uh, u kojim je došlo od, od Ehabur Hureyri da je poslanik sa Lansan pozvao Aliju radijalahu anhu na dan hajbera i kaže dao mu zastavu, to, to, ovaj hadis ima ovaj, u rivajetu, imamo mu tefakun alihi, uglavnom u ovom je došlo i rekao mu, kaže imši wala tel tefit hatta jeftah allahu alihi, kaže idi i nemoj se osvrtati sve dok Allah žal no ne ti pobjedu. Pa kaže, pa je Alija radi allahu anhu krenuo, kaže zatim stao. Pa kaže, on rekao ja Rasul, pa onda kaže ovaj, podigao glas, I, I pitao ga, kaže, ja, Rasulullah, ala ma' da uqatilu nas? O, Allah, poslan, če, zbog čega se borim proti ljudi? Pa mu je odgovorio, poslanik s.a.m. kaže, qatil ala en ješhedu en la ilaha ilala. Bori se proti njih da posvjedoči la ilaha ilala u anem Muhammeda Rasulullah, da je Muhammed Allaho poslanik s.a.m. Znači, izgovorio dva še hadita. Kaže, fa iza fealu dhali, da tu uradi, faqad asamu minka dima'ahum wa qalu lahum illa bihaqqiha kargatura de k'zgovori dva shahadeta sačuvali su kaže sačuvali su sa time o tebe kaže svoje životje svoje svoje imetke illa bi osnosa sa pravom sa pravom is islamo sa razgovaranje ta dva shahadeta voj hisabuh ma'a al allah a racunje polagati kod allaha dželalšanu kaže i znači ovo je osnovni znači osnovni hadis osnov rivaj znači ovo je osnova Da se ovako prihvata islam od ljudi eh, koji hoće da uđu u islam. Da izgovori dva šehadete i da s time postali muslimani i zaštitili, ovaj, zaštitili svoje živote i metke. <kuh> onda se postavljaju pitanje, pa dobro, kako onda da razumijemo ove hadise? Što će nam u drugim hadisima eh, da, trebaju, eh, da, je, da se treba bortiti dok ne budu i klanjali i zekat? I lako ćemo zakomplikati još, pa dobro, i ako klanjaju daju zekat, a neće da poste i neće da idu na hać, šta onda? E, pa Ibir Nežem kaže, u stvari, ti hadisi u stvari govori o ne, jednom drugom propisu. Ti hadisi u kojem spomenuti namaz i, a, i zekat. Oni govori u stvari o tome, a, iz toga se razumijelo, i to je ono što je, što, što je dokaz i za Ebu Bekra, za njegov postupak a to je takozvana mesela kitalul ta ifetimum tanja borba borba protiv skupu, skupine koja se odmetnula i neće nešto da radi od islama znači borba protiv skupine koja koja se tretira muslimanima ali nešto je odbila da radi od islama e šta je to odbila da bi se, da bi se neka skupina tretirala da je to, da je to skupina ona koja pod ovim opisom znači, da je to skupina ona koja nešto odbija da radi od islama i da bi bila dozvoljena borba protiv te skupine, borba znači, da se džihad povede, da bi se, doveli, da bi se doveli u red, u sistemu, državu, u vinklo, kako hoćete. Šartovi te borbe protiv takve skupine je prvi je šart da odbijaju jedan od ruknova islama. Znači nakon što izgovori dva šehadeta da odbijaju neki, od, uh, uh, bilo koji je odruknu ovaj islama, koji reklam da ćemo, da, da kaže mi smo oslimani, primili smo islami, uh, ili du, budu određeno vrijeme, kao što je deslo za, za vrijeme poslanika samselmane skupne koji su odmetile poslije i, uh, i odbile da daju zekat, izdvajaju zekat, uh, znači da odbije, kaže, recimo skupaj, da kaže, nećemo, sve ostalo radimo, nećemo klanjati, odbiju namaz. Druga skupina kaže, hoćemo sve rati, ali nećemo da postijemo. Nama post, ne ide, nikak, da možemo postiti, nećemo da postijemo. Terča kaže, prihvatam sve, ali nećemo da hađe obavljamo. Četra kaže, ovaj nećemo da ZK dajemo, ostalo sve prihvatamo. Znači, uslove da, da bi se tretirala ovom skupinom poti koje dozvoljom da se povede džihad, je to da odbija jedan od ruknova Islama. Drugi je uslov, da bude to skupina, da bude skupina grupa lehum le menea. Lehum menea to znači da imaju snagu, imaju oružje. Znači, su, znači, naoružani su, mogu se borbit, mogu se borit, znači opasni su. Mogu se odvojiti, mogu naprijed svoju državu. Znači, prvi šart da odbijaju jedne, jedan ruknova islama, da radi po njemu, da ga primjenjuju. Naravno, ovdje ako neko pita, pa dobro, šta ako odbijaju taj rukun od Islama, negiraju da je od Islama. Ako ga negiraju od Islama, onda su otpadnici, murteti. Onda su otpadnici. Ako ga odbijaju, zato što oni neće da rade, a tretiraju da je od Islama, nego oni neće da rade, onda nisu murteti, potpadaju pod ovaj propis. Znači, odbija jedan rukun od Islama, Uh, drugi je šard znači da je to skupina da je to grupa koja ima moć i snagu ima oružje i znači uh, sposobna je za borbu. Onda se odnose na ni ovaj hadis su malo prispomeni koji hadis. Znači ni dole sam da kažu Laila Hilala nego treba je oboljat nama za ovo zeka to navedeno kako kažu znači to je navedeno, uh, uh, kako džjanci, to je navedeno kao, kao dva najveća najbitnija rukna islama. Znači mora i to raditi i s se uh, hadisom dokazuje to, to znači ovo navodi, ovo mesel govorio tanjoj o njom jednom ređebu komentarovog hadisa kaže uh, uh, uh, da ukazuje znači uh, da, se, da je propisana borba proti takve skupine znači oni koji, ne, koji neće da obavljaju namaz, neće da daju zekat kaže ovaj hadis ukazuje na to a kaže poduprije to je kuranski ajed imamo kuranski ajed u suri Teube fe intabu uaqamu salata uatevu zekat kategoris o mušicima Kaže kada učinite taubu. Nismo samo da učinite taubu, da znači primisamo. Waqamu salate wa zekate. Treba da obavljaju namazi daju zekat. Fa hallu sabiluhum, onda ih pustite. Kaže ova ajtu kazuje i na tu, znači da je e, znači, e, da nije dozvoljeno nekoj skupini, nekoj grupi da se odmetnu da kad nećo mi da radimo jedan jedan ruknove slame da se slože i na tome. Kaže, također dokaz za ovo je ono, ono poznato što je došlo uh, u nekoliko hadisa različiti, mutefakun alihi, da je poslanik sallallahu alijem sallam poput hadisa uh, uh, u kojim je naveo, znači imam više rivajita tu, da kaže Allah poslanik sallallahu alijem bih kada bi htio da napadne neku, ne, neko mjesto, neku sredinu, neki narod, neku skupinu, neku, uh, neko pleme, kaže lem yakzu alehim hatta yusbih nabina pao to mjesto sve dok ne osvane što da osvane kaže fein semiya adanen voila ghare alehim ako čuje ezan ako čuje ezan kaže ne bi napo ako ne čuje ezan napovi što je ezan što lakše otići pita se primili islam i su ne što je ezan pa zato što znači ezan je obije znači obavljaju namaz Naci dokaz njihovog zana, na obanja namaza da su primili islam. Ako ne bi čuo ezan, kaže onda napravam navesto. Jer nije se znalo za neka mjesecucu primili islam, nisi znao jesu primili islam, nisu primili islam. <hah> Tako znači da ovi ovi hadisi ovde koji su spomin, ovaj hadis u kojem došao spominje se da nije dovoljno, znači da da mimo poslije vaše hadeta naredba borbe protiv, znači, ljudi, sve dok izgovore dva šehadeta, gdje i namaz i zekat, znači, misli se, odnosno, dokazuje se s time propisanost borbi protiv oni koji se odmetnu i neće da izršavaju jedan od ruknova, ruknova islama. Znači, u ovom, u ovom hadisu, ovaj ovdje osnovni hadis avdulah nam nam razpominu, to je, znači, nakon dva šehadeta, namaz i zekat. I protomašlom se kako je to um, uh, Abu Bekir uh, dokazivo. Dokazivo je zekad sa namazom. Znači namaz su, a bili složeni da onaj ko ostavi namaz da je važim, da, da, da se povede borba protiv njega. Da bi oboljio namaz. Protiv te skupine, ne pojedinca. A onda ova imam učenjaka koji kažu, znači koji su ovaj propis proširli. Pa kažu uh, da bilo koji, a to cijelo vrijeme govorio, znači bilo koji erka uh, rukn islama. Naci temelj islama odi odi pet ruknova o, o, znači skupina kada ostavi neki od tih ruknova znači bo, propisana je borba protiv prod ne samo znači namaz i zeka nego i mimo toga pa se prenosi od Sid ibn si, si, Džubejr on prenosi od Omera radijallahu anhu da je rekao levu enne nas aterakul hac da ljudi ostave hač da ima dođe neka skupina na neko da kažu nećemo obavljati hac kao što ima u nekim mjestima napravili sebi kabu neku tamo i, i kaže mi nije da idio hađe, daleko, daleko nam svaka koji i košta nas, mi ćemo ovdje šta ima veze, tamo ili van manji nas košta i, i tako dalje neka opravdanja napravili i napravili sebi kabu i hoće da, da ta vafe idio na hađu na, kod, svoje ka, na, kod svoje kabe koji su napravili neki imaju avatricu tako. kaže kada bi ljudi, kaže Omer radijalahanu kada bi ljudi a e, znači ostavili hadž da neće da dolazi na hadž i kaže da taj da taj propis taj rukn islama ovaj tumače na drugačiji način neće da reže kaže lekatel nahum ali mi bi se borili protiv njih kemanukatilhum ala salati zekata što se borim protiv njih zbog namaza i zekata znači ruknovi islama ne može ni jedna e, nije dozvoljena nijednoj skupini unutar umeta nekoj pokravni državi mjestu da kaže mi ovaj dio, ovaj ovo nećemo iz Islama da ispunjavamo, da izvršavamo. A onda učenjaci, drugi su rekli, uh, kaže uh, da se ovo, što je nastavka di se došlo, ila bihakiha, kaže začuvali su svoje uh, svoje živote i svoje imetke, kaže ila bihakiha, osim sa pravom, mori bi bihaki Islam, sa pravom Islama, kojim pravom, o kojim pravo je riječ, kaže, uh, Omer radijallahu anhu znači, Omer radijallahu anhu je ubacio znači, na, na zek, na, nakon namaza i zekata ubacio je hadž a u drugi učenjacu rekle da to podpada pod isti propis skupino čovjekovim načinom navodi da pod isti propis potpada i zekat o oh, pardon i post Tako, znači, od omjera imamo hađ, prenosi se, a kaži, učenjacu u to baci i post, jer post nema ranskih među ostalih ruknova. Da, neko, znači, da neka skupina kaži, mi nećemo da izvršavam ovaj rukn islama. Nemojte misliti da je ovo daleko, da je ovo priča o vazdu, da o nešto, jer nema ima vezi sa stvarnošćom. Znači, ove ovaj stvari se dešavaju. Dešavale su u praksi, de, dešavale su kroz istoriju islama, Kroz istoriju islama, znači kada za strani islam zavlade džehlu u određenom mjestu muslimanskom, to su dešavali u, u centralnoj Africi prije, nekje su se pojavili uh, Morabi Tun, znači u mjestu gdje su, gdje su uh, plemena određena uh, uh, uh, u Mauritani današnjoj, u drugim mjestima tamo u, u Maroku, uh, koji su bil primili, os, osnovni su muslimani primili islam, pa im dođe neki tamo ovaj Mehdi, neki tamo... Uh, Nadri učenjak i izmisi neki njihov šerijat lokalni nešto. O, ovo od Islama, njemu je objav, objavi neku objavu tam. I onda on priča, ne, nećemo raditi ovo, dozvolijem alkohol, nećemo raditi ovo, možemo raditi ovo, ne trebamo ići na hađ, možemo piti alkohol, promijeni malo šerijat ljudma godi i tamo potvrdio njihovo, ono što mi strastimo odgovara i tako. Na što se dešava? Nije tu nešto strano da kažemo, jel' ovaj, ovaj, ovaj, ovo priča možda teoretski. Ne, ne, ne teoretsko se dešava u praksi I zato su, znači, i, znači, Allah je dao nama da mi ovo, da smo naslijedili od ashaba, da se deslo to, da se deslo to je bubekru, da se deslo među ashabima, ovo pitanje, pa da mi sad iz njega možemo, i učenjaci su napravili pravila, propise, izvukli zaključke iz toga. U nastavku hadisa, kažu, neki od učenjaka kaže da ovo bihatiha, osim sa pravom islama, Znači, onaj ko a, a, izgovori dva šehadeta, obavlja ruknove Islama, kaže da čuvaju svoje živote i svoj, ovaj, e, e, e, svoj metak, sa pravo Islama. Kaže, u pravo Islama e, ne uradi samo ruknovi, kaže, u pravo islamu ulazi, kaže, ono, kaže e, da se učini nešto e, što je po Islamu dozvoljeno da mu bude oduze život ili metak. Šta? Da uradi neke harame zbog kojih po islamu zaslužuje da bude... Znači, iako došlo hadisu, da se čuvao svoj život, ako ispuni ove stvari, ruknova islama. Izuzetak bihaklja sa pravom islama. Šta je pravo islama? Pravo islama da ne možeš ti, ne možeš ti uh, raditi određene grijehe, određene prekršaje za koji došlo u šarijatu, da će zbog tih prekršaja biti kažnjen šarijaskom kažnjom ubijstva. I to je onaj klašan pričak, zato imamo i Hadis hadis koji se prenosio od Enesa radi Allahu Anhu. Uh, hadis bilježi ga inače taberani u osvetu uh, šeha Adbanu Cigoveri o dostojnim. U tom hadisu došlo. Znači isti, isti tekst Hadisa, umirte ono katle nas, naređeno se borim proti ljudi dok ne izgovori lajla hilela, pa kada izgovori lajla se čuvali su svoje uh, živote i svoje imetke kaže osim sa pravom Islama jer a račući polegate Allahu Đelešanu pa kaže pa, pa je upitan upitan i kaže Allahu poslani Islan kaže vama hakuha šta je to pravo šta je to pravo islamske pravo la ilaha pa kaže poslanici odgovoru tri stvari ka zina bade ihsani zinalog, nalog punoljetne nalog osobe osobe koja je bila u braku pardon zina osobe koja u braku koja, osoba koja koja je u braku ili bila u braku počini zina nalog kazna da bude ubijena kaže kufar bade iman da odmetništvo nakon što prihvati islam odmetne se naši pravo islama da bude ridda otpadnišu da bude ubijen i kaže da tečar svar qatlul nefsin fiqtalu biha kaže da ubistvo bespravno ubistvo druge, druge osobe i zbog toga biva ubijeno znači navedeno je tri stvari koje ćemo doći jednom drugom hadisu inshallah kaže wa hisabu huma dallah šta znači ovo da će račun polagati kod Allaha dželešanuhu znači oni koji nama svojom vanštinom ispolje da su da su da su izgovorili dva šehadeta obavljaju namaz daju zekat, odnosno izrašavaju ruknove islama i time su za, zaštitili, jel, time su uh, sačuvali uh, svoje živote, svoje metke na dunjaloku, to u početku, govorimo u početnom osnovu, znači, tretiraju se kao muslimani, a la, račun će polagaći kod na kakav račun? Znači, dali to iskreno radi, dali li iskreno ispoljavaju ruknove islama, ili je to uh, lažno monafički? načur pa dobro da može biti lažna mačka. Nama nije poznat munafikluk zato što kod nas islam ponižen donji, pa čo, pa munafici se ispolje svu munafikluk i i ne stide se svog munafikluka. U jakim muslimanskim sredinama, u jakim sredinama ljudi u, u, znači zbog interesa života unutar jakih muslimanske sredine budu munafici. Zato što da mogu, da mogu regularno da žive da ispunjavaju svoje potrebe života obaveze i tako dalje znači rade ispunjavaju vanjske stvari islama od namaza, od zekata i tako dalje, a u stvari ne veruju u te stvari u stvari može se bore i protiv toga znači u, u nafitlog se uglavnom javlja u ja, znači, kada je islam jak, kada islam slab u bilo kojoj sredini kada islam slab kao što je imao primjer u Mekiji je bio islam slab i nije bilo mu na Afika, u Medini je bio islam jak pa se pojavali mu koji su vanštinom ispoljavali islam, onutrinu nisu vjerovali u njegovno su borci protiv islama. E, ovaj dio hadisa govori o tome. Znači, račun će polagat kod lačanu. Znači, mi na osnovu vanštini njih tretiramo da su muslimani od umeta. A to što je njihovo njihovoj nutrinji, da li su munafci ili nisu munafici, znači, polagać račun kod alašana, ako su bili munafci, radi to radi dunjaličkog interesa, da bi mogli živjeti među muslimanima, da im ne bi bila dirnuta dlaka sa glavi. Naći to, to je ponašanje munafika, a znamo a, a, kakva će biti kazna za munafiku, za munafikana na, na, na hiretu je gora od običnu kafira. Naši munafik će biti u derk znači na najnižem nivou đehnema u vatri. Zbog čega, znači zbog toga, znači što je upozno islam, zna islam, I pretvarao se da je musliman, a u stvari unutrini nije vjerovao u to ili čak uh, znači uh, znači smatrio da je to laž, da to nije istina i čak se borio protiv toga. A onda skupina očenjaka dokazuje s ovim hadisom da se prima teuba munafika, zindika. To je bilo jako škakljiva mesela u, u doba, u sredinama, u muslimanskih sredinama uh, kada je islam bio jak. Mi to ne poznajem pošto živimo vremenu kada je islam slab. Pa ne, ne, ne idem jasno to što, taj termin koji su učenjaci govorili, uvek zindijik, na monafike. Znači osoba koja se uh, ubraja od ume, tretira sebe i on sam sebe tretira uh, od, isla, od muslimana, međutim radi određena dijela, se podkopava islam i muslimane. Radi sve neka monafička dijela. I onda kad se ispolji neko monafičko dijelo koje ukazuje na njegov kufr i otpadništvo, ide sve jedno u akidi, ili u određenim dijelima. od obično djelima bude pomaganje kefera protiv muslimana a u akidi bude znači dođe sa nekim novotarskim akidskim uvjerenjima. E, kažu kao učenjaci kada suhvati takva osoba, taj zindik munafik, primamo mu se teuba. A inače ima velku razilaženje kod to. Znači imamo četiri osoba koje se učenjaci odlučili da im se prima teuba. Sjećam se to to smo radili, sjećam se sjećam na više mjesta. Spominjao sam imamo znači, četiri vrste osoba kojima Nakon, znači, kada se utvrdi da su, da su učili dijelo kufra, dali im se prijima teuba uopšte, pokajanje. Koji su četiri te, te vrste osoba? Onaj koji obstuje Allaha, onaj koji obstuje poslanika, s.a.v., sihirbaz i zindik, munafik. Znači, oko, ove četiri osobe učenjacima razilažaju da li mu se prijima teuba, kada se uhvati na dijelu i da u vrede pred potvrdi se odpadništvo manja skupina učenjaka za ovoj četiri kategorije kaže njima se ne prijima teuba. Ima svoje argumente tako dalje. Većina učenjaka kažu da im se prima teuba. Oni koji dokazuju kaže ovaj hadis je dokaz da se prima teuba munafiku. Jer zašto kaže? Zato što on kaže ispolji, znači ispoljio je znači, munafiku. Znači nakon što uradi dijelo munafikluka poslije se pokaje i vrati vanštinom ispoljava ono što od islama ne narušava kaže mi ga mi se pra njemu opodimo prema njegovoj vanštini to je osnova prema ljudma se opodimo prema njemu o a ne ulazimo u njihovu nutrinu i u njihovu unutru što su oni mislili šta nije te ne, ne ne kopamo po njihovim znači po njihovim prsima po njihovim grudima Inače, ovaj hadis, znači, u njimu ima e, drugi stvari o kojoj su učenjaci čenjaci govorili, na, o, na, na što ukazuju. Ja sam ovdje samo skračeno, skračeno rezime onog što je govorio Ređep, na, naveo i spomenuo. E, ovaj, I znači, u drugim komentarima se navodi ovdje, navode se argumente. Pas, ovo jedan, ovaj hadis je jedan od dokaza sa kojima se dokazuje da se, ob, da se ubija ostavljač namaza. Musliman, koji za sebe tvrdi da je musliman, živi u muslimatskoj sredini i neće da klanja. Vi znate da, je, da se takva osoba u muslimatskoj sredini prijavi, prijavi se kod Kadije i kaže ova osoba ne klanja, vidimo ga, ne dolazi u mešćinu, ga vidimo kod će da klanja. I potvrdi sa, sa, sa dva svjedoka, dovede se kod Kadije, Kadija kaže ovaj, posvjedločili su učini teubu i počni klanjati. Ako neće tako, neće da učini teubu, neće da počne klanjati, onda se, onam nam se da određeno vrijeme da proklanja. Ako ne proklanja, po većinu čenjaka se ubija. Osim ko se tu izdvojio, izdvojio se tu Hanefi, Ebu Hanife. Untar Hanefi su u mezunima razilaženje, Ebu Hanife izdvojio, kaže, ne, ne ubija se. Nego kaže, zatvori su zatvor, za ne pušta se nikako dok ne proklanja. Dok ne proklanja ili dok ne struhne u zatvor. Znači, to osnova. Tako se obhodi prema neklanjačima, prema osobi koja kaže da je musliman musliman, a neće da klanja. E, sad postavljamo, pa dobro, šta su dokaz tu da se takva osoba ubija? Gdje imamo dokaz konkretan da se ubija osoba koja ne neće, koja neće da klanja? Pa kaže jedan od dokaza je ovaj hadis u kojem je rečeno, znači, naređujem da se borim protiv ljudi, sve dok mi se govori dva šehadeta, po, o, o, obavljaju namaz i daju zekad. Pominjate namaz, znači, ako ne boljaju namaz, treba se bor protiv njega. Borba znači kital, katl, ubistvo a je jedan argumenta pa dobro ima kakvi drugi argumentata ima i drugi argumentata a, a znači, ja ću samo na sve reći znači navodi kur'anski ajet vi znate to fe entabu wa qamu salate wa atu zakate fa khallu sabilan kaže ako se pokaju počnu obavljati namaz davat zakat kaže onda ih pustite oslobodite ih. Nači i tu se navodi obaljanje namaza. Pa onda navodi navodi uh, hadis i on može reći može jedan od jačih hadisa u ovu, u ovom kontekstu a to je ovaj uh, u hadisnoj uh, uh, mnoštvo hadisa došao na tom kontekstu da nije dozvoljeno izači izvršiti pobunu hurudz al-hukam. Nije dozvoljeno izvršiti pobunu protiv uh, muslimanskog vladara, zulumčara. Uh, pa je spomenuto tu kada nije, uh, odnosno dva uslova uh, kada nije dozvoljeno. Uh, kaže kaže hata tara kuferen be dok ne vidite kaže jasan sam kufer kod nje e taj je dozvoljeno da se skinu s se pozuje pobuna druga sva kaže ma e kao mu fikumu salat sve dok obavljaju namaz među vama ni dozvoljeno izvrš pobunu protiv nje a to kontekst ovo godina znači dok obavlja namaz tretira se musliman dok obavlja namaz tretira se znači on ne obavlja namaz ne tretira se muslimanom odnosno dozvoljeno iza skinja vlasacu odnosno dozvoljeno se boriti njega ubitga pa dokazuju s time da je to, da je to dokaz znači da je, da je od onih koji smatraju da se ubija ostavljač namaza Također to dokazuju <clears throat> uh, dokazuju s onim hadisom uh, dugi hadis prepišača da je došao da je poslanik sallallahu alajhi ve sellem uh hadisa inache billegah Buharija i Muslim u tom hadisu je došlo, uh, došlo da je poslanik sallallahu alajhi ve sellem dijelio ratni plijen u Jemenu Uh, pa je došao jedan čovjek i rekao Allahu poslaniku ja, i rasulullah ittaqillah bojs Allahu poslanice i drugi varijantom došao gači kao ne dijeliš prave jedno ma urida bihi wajalla ovo što ti dijeliš time se ne želi Allah volice to mu reku pa mu kaže poslanik kaže jel ovaj teško tebe kaže jel ako ja nisam pravi propali smo ako ja nisam ko, ko, ko, ko je pravi da ako nisam ja pravi da jel i u, u, rašim vjerovatno gači odgovorio uglavnom kad je on okrenuo leđa kad taj čovjek otišao od nje ni ragao poslanik sam sa njim za njega znači i kaže Halid ibn Velj došao poslanik ja kaže ja rasula kaže ella adribu un qahu kaže za nečuga za ga, po razeganič ubit monafik Pa kaže njemu, posljedno je dobaro, kontekst u ovoj time, kaže, La je sali. kaže, ne, kaže, vjerovatno klanja, odnosno klanja on, zato što klanja. Znači, nije dozvolio da ubije zato što klanja, što znači namaz, namaz je taj koji čovjeku šti, štiti da bude objedno, odnosno, ako ostavi namaz, onda kao da je ohalalio svoju krv, svoj život. I s time dokazuju učenjaci dozvol ubijanja onog koji, koji uh, ostavi namaz. I tako dalje, ima i drugi dokaza sa kojima se dokazuje. Na ovom je znači, većina učenjaka ovog umeta, od tri mezheba, znači, od učenjaka na od selefa ovog umeta, koji na tom stavu, znači da ostavljač namaza, da ostavljač namaza. I o tom je zanimljivu stvar, da ste govorili o tim Nukajim i Šeha Albani, o ovaj dir, dirljivu stvar, spominje to. Zamislite osobu. Osoba koja se uh, uhvati, prijavi da neklanja nama. Za, za sebe tvrdi da je musliman i dovede se pred kadiju. I kaže njemu kadija ili ćeš klanjat ili ćeš biti ubijen što ne klanjaš. I onda on kaže neću klanjat uz garazi iz inata, me. I ubiju ga zbog toga. Može se, kaže takvu osobu, potvrde da ima imana da ima islama? Jel, moguće da ta osoba da ga inato odvede do te mjeri, e uh, uh, da ili nazovemo ga drugim nazivam ne mora biti ima i, uh, i nat znači da, da mu se kaže ili ćeš biti oben ili klanjaj on kaže ne klanjati klanja tubiteme i da i da se ubije da li se tako e onda mnogi učenioci kažu ako takvom stanjem kad se takvom stanjem dovede i kažemo ili ćeš ili klanjael ćemo te ubiti on kaže ubite me ne išto Takva, znači, e, takva osoba je učinila kufru. Znači, nima sumljav kod njegovog kufra. Drugi kaže, jel ne možemo, opet, kad ne ubija se zbog kufra, nego se ubija kao širijeska kazan, ne zato što je keaf. Uglavnom, ovaj, zanimljivo, Ibn Kajm i e, e, Šehal Bani dokazuju s ovim, znači, da to ona donja granica. Znači, osoba dođe takvo stanje, kaže, što ćeš biti ubejeni, da ćeš pa on kaže, nećeš klanjat kaže da, da, da je to do donja granca gdje možemo do ono i kdje možemo raspravati to je li muslima, nije muslima, s odstavljanja Ako neće da više ovdje da bude ubinja nego da klanja, kaže onda nima sumnje, jel kaže da je da je tim učinio djelo kufra od padništva. Dobro, prešao sa svakako vrijeme, molim Alašana na poveću afiku vjeri, molim Alašanu da nas uh, okupi su među jednotu Firdevsu kao što nas večeras okupio ovdje.